Ця Інна існувала швидше за інерцією. Хоч від часу й траплялись речення, які свідчили, вона ще насто точно втратила надію на якесь диво. Інша Інна віддавалась фантазіям, дедалі більше відвертішим і еротичнішим. Боролася з ними і проклинала себе за них. І в той же час відчувала від них явне подаємне задоволення. А фантазії набували також відверто мазохідських рис. Вона вже писала про того, кому здатна служити, як віддана служниця. Потім вже як рабиня, яка чекає, щоб отігчина гайка опуститься на її спину, яка зустрічає свого чоловіка біля дверей на колінах, знімає його чоботи, чомусь саме чоботи, а не черевики, цілує і навіть вилизує їх, а він затискає її голову тими чоботами і б'є на гайкою. І ось Геннадій читає. Як не соромно признатися, але я мрію про такого чоловіка. Таке рабство, якщо вже на щось інше я не заслужила. Цікаво, чи Геннадій міг би бути таким моїм володарем. А справжній, омріяний і майже забутий до цього рядка Ідною Геннадій, прочитавши цей запис, мало не підстрибнув у кріслі. Аж млість розлилася тілом. Ну, Ольошка, ну, молодок, вигукнув він, так підгадати. І він довідався, що вона одного разу, аби позбутися своїх дурних фантазій, добряче відлупцювала себе батьківським паском. Але це тільки посилило її бажання бути не сама собою, а кимось справді приниженою. Тіло її після цієї екзекуції признавалось вона пекло, але незвично приємним болем. Вона прагла такого болю і буквально била, як вона писала, себе по руках, аби не повторити цієї екзекуції. Вона шукала собі виправдання у посиланнях на численні літературні твори, романи, які прочитала останнім часом. Писала, що багато дала б, аби позбутися цього наслання, або, або хай би хтось прийшов і зробив її мрію реальністю. Раз вона прочитала в якійсь газетці оголошення про те, що «Суворий пан шукає мазохістку», – вже було й написала листа, але так і не відважилась надіслати. «Я так і не поїхала у відпустку», – починався недокінчений останній запис. А закінчувався словами, що острів її самотності росте, виростає до розмірів цілої маленької планети, на якій живе одна єдина істота. Вона сама, Інна. «Я готовий», – сказав собі Геннадій, коли закінчив читання. Жодних докорів совісті не відчував. Було лише відчуття нетерпіння. Він зробить те, що мусить зробити. А чому б і ні? Єдине, що тривожило, чи виникне у нього інтерес до колишньої однокласниці, синьої панчохи, хай і не зовсім уже синьої, як жінки. Розділ чотирнадцятий Темний осінній вечір обгортає лудів мокрою рядниною дрібного відливого дощу. Якраз на метрів п'ятдесят від останнього з ліхтарів, що освітлюють центр селища, бо далі ліхтарів уже катма, і розташована бібліотека, в якій тепер працює Інна. Одне з двох вікон невеличкого одноповерхового будиночка, які вдивляються у просякну дощем вулицю, світиться. Підсліпувато... Інше підсліпувато примружене. В нього тільки потрапляють відблиски світла з другої кімнати. Геннадій, вже коли під'їжджає до бібліотеки, відчуває, як йому раптом не хочеться зупинятися, не хочеться виходити із джипа. Цього разу він сам за кермом, що він у Лудові знають лише Кріт і Олексій. Ну, Олексієві він довіряє. Чи переконує себе, що повністю довіряє братові? Чи можна довіряти коротові після зради Вітана і Коропа? Не знає. Намагається про це не думати. Тим баче, що кріт тепер його права рука, найближчий помічник. Він все ж зупиняє машину. прямо прямісінько в калюжу серед пощербленої бруківки. Обличчя відразу ж орошують дрібні, але щільно припасовані одна до одної краплі. Треба йти. Треба йти. І він відчиняє двері. Заходить до маленької кімнати з трьома дверима.